І Максим побачив, що справді яр був дуже глибокий. Навіть не вірилося, що можна було впасти з такої височини і не розбитися. Дід пошпортався в своїй пербиці, вийняв кривого ножа, зідрав лико. Примусив Максима випростати пальці забитої руки і швидко їх забинтував. Ну от, тепер ось тобі лико через плече. Закладай руку і не виймай. Прийдемо до коша, побачимо. «До якого коша?» «До козацького?» «А ти що ж думав, що крім Яреми з його посіпаками, тут уже й не стринеш нікого?» «Ні, матері його ковінька, ще не всіх, братику, запрягли в Ярма. Та ще козаків і на Ярему, і на його кодло. Вставай лишень, обтрушуйся та ходім потроху». «А собака в тебе добрячий», – сказав дід коли вони вже пройшли кілька кроків. Якби не собака, навряд чи і знайшов би я тебе. Адж яка гущавина. Я вже знов почав був тоді засинати, коли чую, щось виє. Вовк не вовк і не відьма не так виводить. Ну, а коли не вовк і не відьма, то певно ж собака. Ну, думаю, матері його Гоковінька все одно спати не дасть. Піду побачу. «Добрячий собака. Ха, глянь, як хвостом викручує. Та як його звати? вовк. А тебе? Максиму. Так, Максим. У мене колись товариш був Максим. Ти ще, певно, тоді під стіл пішки ходив. Добрий козак був той Максим. Етак, пропав ні зацапову душу. Багато тоді пропало». А вже зовсім були ми прорвалися з Селоненком через ляцьке військо. Та ти чув коли-небудь про Селоненка? Раптом сердито увірвав дід і перекинув торбину на друге плече. А вже ж чув, діду, і про гуню, і про Острянина, і про Богуначу. Ну, а що ж ти чув? Максим, плутаючись, почав розповідати все, що він знав. Про козацьке повстання 1638 року. Дід увесь час нетерпляче смикав себе за вуса. Нарешті не втерпів. Хач якого понавигадували? А хіба ж Острянин був на старому Дніпрещі, а зовсім його не було? Ще з-під жовнина уступалися під Дмитром гунею, а й що то за ватажок гуня. Та він тоді так був укріпив табір, що Потоцький би ні за що його не погромив. Це ж тоді ото й з богуном трапилося. Виїхав перед військо ляцький ротмістр Чарнецький. Панцир на ньому залізний, кінь теж, мов, залізний. Виїхав він, нахваляється. Лайдаки, мовляв, ви, козаки, боягузи, ніхто проти мене не здержить. А богун... Ще ж зовсім тоді молодий був. Як вилетить із табору на вороному. Як помтить, мов скажений, того Чернецького. Як ударить на нього з усієї її сили. Повалив, перекинув разом з конем. Ета, що там згадувати. Кинули сляхий раз і в друге, і в третє. Ага, не на таких напали. Хотіли виманити козаків з табору. Почали Ярема з Чернецьким палити околишні села, різати і мордувати люд. Ой, скільки тоді народу загинуло! Не жалували кляті ляхи ні жінок, ні дітей. Але Гуня тримався твердо. Нічого, що бракувало і поживи, і припасу, знав Гуня, що з Дніпра поспішає на оціч полковник Селоненко І прорвалися ми були тоді з Селоненком. Тільки не в добрий час. Ех, та що там згадувати. Ти що ж, теж може козакувати думаєш? Максим ніколи посміхнувся. Картини героїчної боротьби козаків мов живі стояли йому перед очима. І таким Нікчемним. Таким маленьким, здавався, він сам собі, і чогось навіть трохи страшно було з цим говірким дідом. А той поволі розкурював люльку і усе посмикував свого сивого вуса. Ну, чого ж ти нічого не кажеш? Коли тікав, певно, ж, щось міркував? Чи так прикрутило, що й подумати було ніколи? Ну, чим ти там прошпетився? Максим розповів. «Еге, то Ярема певно за тобою з собаками ганятиме, а я думав просто так, покозакувати заманулося. Ага-га, то нам краще тоді трохи на північ ударитись, покружляємо днів два, а тоді можна й до коша. Ну, тоді ходім швидше», дід перекинув торбину на друге плече і швидко почемчикував ледве помітною стежкою. Довго йшли вони, продираючись крізь непролатні метрі, переходячи глибокі яри і злазячи на порослі столітніми дубами гори. Місцевість ставала все горовитіша, яруги траплялися все частіше. Раз навіть обминули високу гору, в якій дід показав Максимові темну печеру. Тут колись люди жили. «За наших прадідів!» «Он, дивись, ще й досі їхня сокира валяється!» Справді, коловістя Сіріла важка обточена каменюка з діркою для держака!» «Диви!» – нахилився Максим. Вони, справді сокира!» а, «А ти не вірив?» «Та я колись матері його ковінька сам одного такого в лісі зустрів!» «Тільки це туди, далі, на північ!» Над самою сулою Вискочив на мене з печери З отакеною ломацюгою. Якби не пістоля І не отборонитися б. А пострілу Він злякався І з гадюка зашився в кущі. Довго ще розповідав дід Про таємничі печери В лісах понад сулою. Про диких людей, Про підступи і витівки нечистої сили, Про скарби, закопані десь під лубнами, і про те, як їх можна розшукати і здобути. Максим слухав з цікавістю, але часто думка його, мимоволі, летіла до замку, до сестри й варки, до Петра. Чи випустив його Ярема з Льоху, чи ні? Певно, випустив, шукає мене. Ага, якраз знайде, рудий собака. Максим почував себе чудово і непролазні хащі, й яри, і переплутані стежки, й його вірки, і, такий рідний дід, і осіннє сонце, що інколи просвічували крізь іще густе, вже подекуди пожовкли листя, все це нагадувало Максимові про одно – він вільний, він може йти куди хоче, робити, що забажає. Може дихати вільно і не боятись ні наглядачів, ні яреми, нікого в світі. Як ще можуть терпіти оті, що засталися, яке нужденне, сіре, яке жахливе їхнє життя? Максим намагався про нього не згадувати. Але незабаром воно само нагадало про себе. На третій день ранком, коли сонце ще не підбилося над верховіттям дерев, яр, яким потроху пробиралися крізь кущі дід і Максим, поволі почав глибшати. Потім стежка пішла нагору, і вони несподівано опинилися на широкому битому шляху. «Той самий, Переяславський», – сказав дід, і раптом присів. «Цить, цить, їде хтось. Ану, залазь сюди в кущі. Пам'ятай, я сліпий старець, а ти поводир». Шляхом, а від Переяслава посувалася довга валка. Спереду їхало кілька вершників. Максим зразу ж пізнав яреминих гайдуків, за ними вози, навантажені великими грудомахами граніту. Коло кожного воза було кілька погоничів. Краєм шляху теж ішли люди, в яких Максим пізнав грабарів. Трохи позаду верхами ляхи наглядачі. Валка посувалася дуже поволі. Колеса вгрузали в розм'яклу землю, і коні й люди, крім вершників, були дуже стомлені. Раптом останній віз зупинився. Ня! Ня! залунали похриплі голоси погоничів, але коні не рушили з місця. Ану, піддай! нахилився до воза, а високий грабар у подараній свиті, ставши коліном у грязь, спробував підштовхнути воза плечем. «Ану, ще раз!» – захрипів його голос. «Ану, разом!» – нахилилися ще кілька погоничів, але віз стояв нерухомо. «Це збидло прокляте!» – захвилювався старший наглядач кінувся з награбарів. Але в цю мить віз рушив. Валка була вже зовсім близько. Максимові добре було видно й вози з гранітом, і навіть до краю знесилені обличчя грабарів і погоничів. То вони для княгині Гризельди каміння везуть. Наказала Гризельда, щоб усюди в парку були такі каменюки. От і возять, аж з Переяслава, прошепотів хлопець дідові. Раптом валка зупинилася знов. Тепер уже треба було підштовхувати передній віз.